Det ved jeg vildt talt ikke meget om, men heldigvis har jeg allerede mig med Caroline Lillelund, PhD i antropologi og specialiseret i indisk kunst, kultur og samfund. Og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationallækskon. Hej Karoline, velkommen til. Tak skal du have. Nå men Caroline, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om kaste, og du er nødt til at hjælpe mig. Hvad er kaste? Kaster er en særlig type samfundsklasser i Sydasien. Det vil sige i Indien og i Nepal og i mindre grad øh, i Sri Lanka, øh, Pakistan og Bangladesh. Grundlæggende så er der øh, utrolig mange forskellige kaster. Øh, mange tusinder. Øh, og det der er karakteristisk er at øh, de fleste af dem er tilknyttet et bestemt øh, erhverv traditionelt, og de her mange kaster, de indgår i et socialt øh, og politisk øh, hierarki. Øh, som viser sig at være ret bestemmende, også i dag, øh, for menneskers øh, stilling i samfundet. Jamen, øh, kan du så kort opsummere kastes historie? Ja, altså det, man skal forstå om Kaste, det er, at det faktisk er et øh, europæisk begreb. Ja. Det kommer af det portugisiske ord kaster, kaster, som betyder slags. Og det øh, forener to indiske begreber, henholdsvis jati. Ja. Hvis vi starter med Jyoti, så øh, betyder det slags mm. øh, eller art. Yeah. Og Jyoti bruges ikke kun om mennesker, det bruges også om dyr og planter og alle mulige andre ting, hvor man har forskellige slags. Og det dækker over sådan en helt forståelse samfundsmæssigt af, at mennesker øh, i udgangspunktet tilhører forskellige kategorier og slags. Det er ikke sådan, at kaste, når man taler om kaste, øh, så er det ofte sådan, at folk forestiller sig et eller andet system, mm. det er der ikke tale om. Nej. Der findes i Sydasien tusindvis af forskellige kaster, øh, eller djortier, som grundlæggende er grupper, nogen er små og meget lokalt baseret, andre er større regionale, men de dækker, ingen af dem dækker sådan hele Indien Nej. eller hele Sydasien, øh, hvor folk gifter sig traditionelt i hvert fald med, altid med folk fra samme kaste. Og det hænger jo også sammen med, at ægteskabet i Sydasien, øh, overvejende stadigvæk, er arrangeret. Ja. Øh, altså ikke starter med kærlighed, men starter med et, et fornuftigt ægteskab, om ja. man så må sige. Øh, og de her jottier, de øh, bor sådan set ofte sammen. Der kan være en og op til 25 forskellige jottier i en landsby typisk. Øh, traditionelt igen i landsbyen. Og det er der, samme samme, øh, nu laver jeg sådan en situationstegn, art, eller hvad? Altså ja, men altså forskellige arter, forskellige arter af mennesker. Mm. Og nu sagde jeg, at det var samfundsklasser, og det betyder jo, at de er hierarkisk differentieret. Det vil sige, der er nogen, der er magtfulde, både økonomisk og socialt, og statusmæssigt, og nogen, der er helt på bunden af samfundet. Og dem, der er på bunden af samfundet, det er typisk dem, der arbejder som øh, i dag som jordløse landarbejdere og med forskelligt øh, arbejde med at slæbe og bygge og gøre rent og øh, feje gader osv. osv. Øh, mere traditionelt, øh, så er det de folk, som lidt fejlagtigt på dansk er blevet kaldt kasteløse, øh, og som jo altså også har haft til opgave at fjerne døde dyr og og øh, i det hele taget beskæftige sig med den, det, der er betragtet som urene beskæftigelser. Mm. I den anden ende af spektret, der har vi øh, braminerkasterne, som har været de lærte og præstekasterne, og som øh, bestemt ikke har haft fysisk arbejde. Til sidst her vil jeg høre dig, Karoline. Hvad, hvad findes der så stadig kaste nu? Altså i ja, 20 -20? Ka ka ka kaster findes i den grad stadigvæk. Hvis vi tager Indien, så er det sådan, at det blev med den indiske uafhængighed forbudt at diskriminere på baggrund af kaste. Det sker i stor stil stadigvæk. Men det, der er, tilfældet, er at Men det, der er tilfældet, er, at de laveste stadigvæk grundlæggende har færre muligheder i samfundet, sådan set over en kamp mens de højeste kaster også samtidig er dem, der beklæder de største stillinger og tjener flest penge. Yeah. Det er sådan et meget generelt billede. Det, der er ved det, er, at kaste er samtidig sådan set blevet institutionaliseret i indisk lovgivning, forstået på den måde, at man efter uafhængigheden indførte man et system, man kalder det et reservationssystem, hvor man øh, har gjort det sådan, at der i politik, og i offentlige ansættelser, og sådan set også i adgang til højere uddannelse, der er der lavet særlige kvoter for de mennesker, der kommer fra de laveste kaster og fra stammesamfundene, for at sikre, at de også er repræsenteret hele vejen op i det enskiske samfund. Hvor er så det store vendepunkt ved kaste, ifølge dig? Jeg vil sige, at der er flere vendepunkter. Altså et af de første vendepunkter, kan man sige... Er måske, øh, eller et af dem jeg vil pege på i hvert fald, er i slutningen af 1800-tallet, øh, da det britiske imperium har konsolideret sig i Indien og begynder at lave folketællinger. Ja. Øh, og så får de lyst til at sætte kaster i system og forene de her to begreber, henholdsvis Jyoti og Vodana. Øh, og øh, det viser sig at være meget svært. Mm. Man ville jo gerne have alle de her forskellige kastegrupper, flere tusinde, til at passe ind i de fire, eventuelt fem overordnede valnære, men det er meget, meget svært. Og til sidst, efter et par folketællinger, hvor man har prøvet forskellige modeller, så opgiver man faktisk i 1901. Ja. Men det, der sker, det er, at man, da man pludselig begynder at indsamle data, så tvinger man også folk til at identificere sig med deres kaste på en anden måde, end de måske tidligere har gjort, hvor det måske har været lidt mere flydende, mm. øh, hvilken kaste eller gruppe eller undergruppe, man har tilhørt. Og så bliver det sådan sat i system. Og den måde at tænke kaste som et system, øh, har kommet til at præge øh, det indiske samfund sidenhen. Okay. Et andet vendepunkt er selvfølgelig, efter uafhængigheden, altså efter 1947, hvor dels de her praktiseringer af urørlighed, altså at, at behandle de laveste, mennesker fra de laveste kaster som urørlige ja. øh, og øh, rituelt besmittende, ja. øh, bliver forbudt, samtidig med at der altså bliver lavet de her kvoter, øh, reservationskvoter i højere uddannelse og i politik og også i offentlige ansættelser for dem, der kommer fra de laveste kaster og fra stammesamfundene. Men, Karoline, hvad betyder Vardner? Vardner er et begreb, man finder i øh, mange af de gamle oldindiske skrifter, som sådan er forfattet fra ja, årtusind før vores tidsregning, og så et par tusind år frem i forskellige skrifter. Der finder man, finder man det her begreb, øh, som dækker over øh, sådan nogle forskellige stænder. Altså forskellige kategorier af mennesker, grundlæggende fire, og så nogen, der falder udenfor. Øh, og som sådan grundlæggende handler om de præstlige kaster, og de regerende, altså kongekasterne, borgerkasten, og så øh, bønder og arbejdere. Og så nogen, der falder helt udefra, udenfor, eller som måske frem er udstøttet. Det varierer forskellige steder. Øh, men øh, det modsvarer ikke de jachier, man finder i samfundet i dag. Øh, men det er sådan, at mange, både øh, altså forskere og politikere, har forsøgt på forskellige måder over folk i Indien, at få jachierne til at passe ind i forskellige varner-kategorier. Uh, og det kan man til dels, men bestemt kun til dels. Hvorfor er det vigtigt at lære om kaste? Uh, det er vigtigt at lære om kaste i dag, fordi det er en meget, meget vigtig del af indernes uh, liv. Uh, kaste er på den ene side jo, som jeg har sagt, et hierarkisk princip, mm -hmm. øh, og sådan et, en, en, en indisk form for klassesamfund eller klasseinddeling, men det er også en måde at være i verden på. Øh, forstået på den måde, at øh, det at tilhøre en kaste er ikke, øh, opfatter de fleste ikke som, som en identitet og noget, man kan skifte fra. Det opfattes faktisk som en grundlæggende del af din krop, Altså hvis du kommer fra en bestemt kaste, har du måske øh, brug for en bestemt slags medicin, eller for at spise nogle bestemte ting. Øh, så det er sådan en livsgrundlag her? Så, ja, eller det er sådan en fysisk del af din krop. Altså noget, man ikke sådan kan tage ud, det er ikke noget, man kan skifte. Man, ofte, når jeg møder folk i Indien, så siger de, at man kan skifte sin religion, for eksempel. Man kan også skifte status, men man kan ikke skifte sin kaste, fordi det er ligesom sådan en del af ens grundlæggende øh, væren og hendes grundlæggende, sådan helt fysiske øh, øh, væren i verden. Så man kan så sige, at det er vigtigt at lære om kaste, for i hvert fald især at forstå noget om det indiske folk. Ja. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg så skal have med i min fremlæggelse om kaste? Jamen det, du skal have med i din fremlæggelse, det er, at kaste på den ene side er udtryk for hierarki, og for et meget sådan rigidt, fast hierarki med nogen, der er i top og nogen, der er i bunden, på grund af de familier, de fødes ind i. Og på den anden side, at det også har noget at gøre med, hvordan mange, hvis ikke de fleste indere, og sådan helt grundlæggende forstår sig selv. Ja. Øh, og så er det vigtigt at vide, at øh, kaste ikke er afskåret i Indien, men tværtimod er institutionaliseret. Altså, at det er skrevet ind i loven, for eksempel, at, at, at dem fra de laveste kaster og også de laveste stamsamfund, eller samfundene faktisk har nogle rettigheder og har rettigheder ikke bare til at blive diskrimineret imod, men også har rettigheder til at få andel i den politiske magt øh, okay. og, og de højeste embeder. Ja, jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned. Jeg har skrevet, at man skal have det med hierarki med. Det er altså en hierarkisk måde at forstå ting på. Nummer to, hvordan man forstår sig selv grundlæggende som indre ofte, eller som i hvert fald, når man er i et kastet system? Ja, ja det der, det der er, er nok. Hvis man er i Danmark for eksempel, mm. så forstår de fleste danskere sig som del af en samlet gruppe og en ret gruppe. Ja. Så er der nogen, der er rige og fattige, og nogen, der bor i Vesthjylland, og nogen, der bor i København. Men sådan grundlæggende er vi ens. I Indien, der tænker man sig selv som grundlæggende forskellige. Man, man tilhører grundlæggende forskellige slags mennesker. Joti betyder slags. Ja. Ligesom kaste betyder slags. Prøv. Så man, man opfatter sig som grundlæggende forskellige slags. Og det er også en del af den logik, der ligger bagved, at man ikke gifter sig med hinanden. Man er simpelthen ikke kompatible. Man tilhører ja. forskellige slags mennesker. Okay. Og nummer tre, så skal man altså også huske på, at det ikke er afskaffet. Det er faktisk institutionaliseret. Det er så svært et ord. Inst institutionaliseret. Ja, nemlig i, det, øh, i, i, altså, i et helt politisk system. Jamen, Karolina, er noget, vi mangler at komme ind på? Ja, vi mangler måske at komme ind på, hvordan Kaste øh, de sidste 30-40 år i højere og højere grad også danner øh, baggrund for politisk mobilisering. Altså at øh, djartier slår sig sammen sådan i større og bredere fællesskaber, altså mange djartier, øh, og også på landsplan, og der politisk mobiliseres. Og det er også sådan, så nu her, hvor der er indisk valg i 2024, så vil de store koalitioner af partier, de store partier, de vil forsøge at appellere bredt til store kastegrupper. Øh, for eksempel øh, dalitterne på bunden af systemet.